Дочка бачила тих людей. Он як? Потім була година чекання. Його замкнули в якійсь кімнаті. Час розтягся, мов би, велика гумова лямка. Розтягся, а тоді вдарив. По руках, щоках, середині. Поїхали по дочку. Що він наробив, окаянний? Чиїсь кроки за дверима? «Наближаються і стихають. Зновика наближаються і стихають. І так десь до десяти разів. Яків затуляє долонями вуха. І знову кабінет слідчого, де вже сидить Параска. «Ваша дочка свідчить, що то був такий Тимофій Глушчук. М'яко, дуже м'яко, сказав слідчий». Вона вам просто не хотіла казати. Так, Паразковія Яківна. Так, видихнула Параска. Ну от, каже слідчий, потреба у вашому виступі відпадає. А виступить Паразковія Яківна, як безпосередній свідок злочину. Виступите, Паразковія Яківна. Я вис, вис, виступ, вис. Обличчя порязки кривиться, сіпаються губи, закочуються очі. Її починає бити пропасниця. «Що з нею?» По-справжньому лякається слідчий. «У неї чорна хвороба», – відповідає Яків. «Чорна хвороба?» «Яка ще чорна хвороба?» Слідчий вибігає з-за столу. «Перестаньте симулювати громадян комех, перестаньте...» Яків уже біля доньки. Зовсім поруч. Параска рветься з його рук. Падає на підлогу. Трясеться, ніби б'є поклони. Трясеться і б'є. Раз за разом. Епілепсія. Нарешті здогадується слідчий. Чого ж ви зразу не сказали? Їду телефону. Лікаря до мене. Негайно. Яків чує і не чує. Він далеко. Так далеко, звідки й вертання нема. Оголошується перерва, долинають слова. Люди вовтузяться, починають виходити. З відчинених дверей у задушливий зальчик вривається свіже осіннє повітря. Яків лишається на місці. Не годин з нього піднятися. А ще здається, як вийде, у нього питатимуть. Про той виклик, про кабінет, слідчого, параску, про все питатимуть. Може й про Трохима, хоч про те все ніхто не знає. Так і лишається сидіти, закам'янілий. Зрештою починає гойдатися, мов сам себе заколихує. А потім знову мука сидіння серед людей під монотонний голос судді. «Це хто він там?» Та тут Яків дізнається те, що змушує шалено битися серце. Виявляється, Тиміш з документами вбитого ним якогось чоловіка дістався до Сибіру і там жив під цим чужим іменем. Цілих шість років жив з дружиною своєю, з Улянкою і дітьми. Залом клубу вперше прокочується шум. «Попрошу тиші», – каже суддя. Не зразу, але настає тиша. Тає тиша, дзвенить у вухах Якова. Досі дзвенить. А на неї накладається чийсь шепіт. Він знає, то шепіт, то болісне намагання вимовити якесь слово. То параска, парасочка, його найстарша, жива донька, виходить з того осоружного кабінету, і йде крізь зал. Боже, що вона має казати? Думає Які. Це скаже? На що, Боже? Не може пригадати тих слів, Що каже Параска, Не може. Летять вони, мов би, у чорне провалля. Таке чорне, що й дна не видно. Тільки темрява там, внизу. Густа, непроглядна темрява. А крізь неї лице дочене проступає і чужі слова, ті, що неї навчили. Як ти між до хати зайшов, як дочка каже, а він кудись падає, у те провалля, у ту чорноту і постає перед очима чоловік, той чоловік, їхали із Олькою тоді до Артема на хрестини внуки. У Києві була пересадка. До якоїсь столовки зайшли неподалік вокзалу. Він і побачив того чоловіка, п'яного, обірваного, хоч ще не вельми старого. Пляшки порожні від горілки стояли на столі, пива недопите. І щось потякав той п'янісний чоловік, знайомим стався, ще й яким знайомим. Як уже перекусили, не витримав яків, підійшов Звиняюсь, лейтенант, як там вас? Осоловили очі й дивилися на нього. Геть затуманені. Какой ще лейтенант? Я подполковник, госбезопасности. Во, чтоб ты знал, чего уставився. Ходімо, ходімо, тату, то голос Ольки, що злякано шарпає його за рукав. Ми що, знакоміе, мужик? «Ходімо, тату, татусю, ходімте!» Слухається дочки. Уже в дверях оглядається. Чоловік за столом бере кухоль з пивом. «Офіціантка! Ох, фіціантка, мать твою! Є що водки?» Завмирає Яків. Шарпається назад. «Таточку, що ви те надумали?» Болісний зойк Ольки за рука міцно вчепилася,